Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощання веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед яким великим горем. «Еге, бачу, бачу, куди доля хилить Україну», – говорив сам собі Шрам. Понуривши голову, їхав позаду усіх. Не хотів ні з ким розмовляти. «Невже ж», – каже, – це справді усей розколиться, як горох із жмені. Невже ж на те козаки воювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава, порошеною здула? Да й згадав старий сумну пісню, що зложив Божий чоловік, Як умер батько Хмельницький. Чи вже ж дар мотая безщасна Україна Богові молила, щоб міцна його воля з під корми глядської слобонила? На позор да на поругу невірним не давала, Щастям не ділила. Чи вже ж дармо вона Богові молила? Мабуть, що дармо, думає собі Шрам. Мабуть, не така Божа воля, Щоб Україна з упокоєм хліба солі уживала. Чи, може, приходить вже кінець світу, Що восстане свій на свого? І звідки ж підіймається хмара, Боже ти мій милий,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 і як по розгромі ляхів усякому було вільно займати займанщину. Ні, ось підем лицарювати. П'янство ти б да баглаї бити, а не лицарювати. Пожалуй, інші спасенні душі справді відбігли з займанщини як суєти морської. А другий розбишака пішов у Січ, аби наробити діла на господарстві. От і налицарювали, утішайсь, Україну, своїми дітками. Іванець підлистився до січовиків, да тепер і коїть з-під руків князя, що хоче. Бачу, до кого він добирається. Хоче сумкові дружби доказати, да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, набереться сотня друга вірних душ на країні. Міскуючи так, слухає, аж і спереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один упився, дай простяг серед шляху.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 Да й точаться до Ридвана, махаючи косами. А один преться з сокирою, щоб при колеса рубати. «Геті, родові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились. «Що це?» – каже Шрам. «Чи ви турки, чи татари, що нападаєте на подорожніх? Чи в вас християнська душа, чи вже в Бога й віру забули?» «Ні, паночі!» – обізвався один. Не забуде чоловік християнської віри до віку. Та як же стерпіти, коли при давлять кармазини людей по дорогах? «Да ще, слава Богу, в нас руки не в кайданах!» – озвалось уже двоє чи троє. «Ще не попустимо глумитись над собою. Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, і сірячини не має. Один оком своїх сіножатей не займе, а ми ось із половини косимо». А вибивались із підляхів усі у купі. «Так, бачу, бачу», – каже сам до себе Шрам. «Усюди пробралась із Запорожжя халепа». «Із Запорожжя?» – кажуть. «Де тобі, паночі, із Запорожжя? Це все наші городові коять, а на Запорожжі усяк рівень. Нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих».